بخبری واحد دنگی بلکہ اتھا بے اخبار آخر دی دی که مشہور دي دی که متواتر دی دی اخبار آخر دی دی آئیو آئی بخاری پاک بے گی بخبل سحیقی واحد درولی دی آخر نیم خبری واحد درولی دی ویدان دی در پانی شخلکت پدو لگی چدا ہوگی رفجت تی نو بس اوس پته سکه نو دا دا نو زه ترجمه کوم تا ته په خپل پټولې ان زوانا چې به بشک غومان چره لا یوغنی نشي پیدا کولی من الحق کې اټقا دي حق کلاغا اټقا دي حق کلاغا یو پټه او په خیال کې مور رحمت ما چې ته خبره واحده او قياس دل کی راوړې نه یا کې دا فینیش ثابت دي او عمل په ثابت دي نه په خبره واحد کومګه چې ده یا کې دا نه ثابت کوي پس او فقیاس کومګه حقیقت ایتقاد نه ثابت کړي مخ په عمل ثابت کړي نه په خبره واحد باندې عمل واجب شو په خبره د خبره کفا نشي ثابت ولي امر حق لره یعنی ایتقاد حق لره حق لري او پټي ان الله علیم بما يفعلون دا بیا موږ یوازې راځي ګوره الله پاک چینه شو عالم دی په سمادي چوي کوي الله پاک وښه ما حاضر قران دی وی وی چدا قران یم صدې رسول الله د جو کړی دی نه بمکان حاضر قران دی دا شان دی قران یوی ان یفتره چدا د زانه جو من دون الله سواده کډینا ولیکن ولیکن تصدیق الذي يريد لكن ناز شوی د پر د تصدیق تا ان کتابونو بینه دهی شاغل ده مخه ناز شوی دی چا کتابونو اشمل دی او تفصیلل کتابی ا ده تفصیلل کتاب مانا دادا او دی بیانون کی د احکام ده مراد ده کدام احکام ضروریات ه تفصیل مانا بیانون کی او دی د بیان ون کې د کتاب د احکام او ضرورت یو د دین دي د بیان ون کې د احکام او ضرورت یو د دین دي د ریزره مې دا ترجمه وکړه لا ريبه پی چې هیڅ شک به وکړ نشته ادم نه ورپیلعن امین په چا که په یو ورکو دي صورت د تن كيلو تن برای تقلیل نه یو ورکو دي صورت خو ير دا پکې ضرورت چې مستਹੀ چې په شان د قران عظیم او بساحت کې ها او دورا او بلې خیر ته تاسو ته واده خبر نه ده که تاسو د مخالفین عاجزیه ور او بلې منستطاتم هغه چې تاسو تاسو ان كنتم صالحین چې د رسول الله د ځان له ملکی <مالكي> اللہ پاکویا اندازالی مانچ دی کرنیدوی یوکار کردی ملک مالك ادبو ملکی دی تقریب کردی بی ما دا اغیر قرآنی غیم لم یحیطو بی علمی جدی اخات داغی پا معلوماتو ندکلی بی علمی ہی نا اعزام پتی استغراتی ری لیگی لم یحیطو بی معلومات القرآن چی اخاتی پا معلوماتو را قرآنی غیم ندکلی دی لیدن لا معلوم شوا چې چا په معلوماتو او په مسایلو په احکام ته قرآن یې بیمه هاتو کړي لابه د کومرائی نه ساتي اوسه دا کومرائی خو د دې صورت کې نه ده چې د معلوماتو او قنایجې مسره علم نشته نه هاده پنده بل اغه ما دا تفیلو سو اې اد دعوتوي د دې صورت سمول داوتی لن قران و بیان نتیجې تي هغه تعال او ولما او ترقص قوری ندر آغالی بیتا و لیکن او میشتا چرا دی تاویلو تاویلو سمانا آخری نتیجا و انجام دا قرآن آخری نتیجا و انجام دا قرآن او میلی نتیجا و قرآن صدی آغا کنا صدی جی چان دی منل جنتی دی چنی دی منل دی دو نتیجا دا معنا تنبی چدان او تل القران او بیان او نتیجتیه تا ته او او خیر دی پر وانشت کذالکدا ک تکذیب سنوی مسالنده یاران کذالکدا حضرت تصدی شروع شو کذالک کذب الذین تقریبا تکذیب کسانو ان قبل کم چھوڑم بت دینو خپل پیغام مرانو نه فنذر تو ګر چې کیف کانات به چې سرنګی شو اخری انجام ده ظالمانو چا علاقت او باز ظالمان چلی او و من هم خبت تدادن اکانو بیاندی او و من هم باز ردی احل مکونا حضرت تم خبا کیگا داسنے چطور کافیر دیوری و من هم او باز ردی احل مکونا اغا صبتی یؤمنو بھی کل استقبال چی ایمان با پا قرآن ازویم رو ری پا استقبال کی نفتا کن خوشحال جا او و من هم او باز از بین اغصو تیچی ایمان پر نرومینو کتردیرم کوششو کنو آگل کی ایمان نیشتا <مدرح> او ربو که آلمو بالمبسیدین او اللہ پاک چکم دی عالم دی پا تخریب کارو پا پساد دون کو نو پا خپل وقت مورود که بوتا سزاو گو گئی شد پاس دو دا او ان کذبو که او کد بیستا تقریب کئی پست زفور دا صدقستانا او کرجی نو پا قل لی ویچی لی عملی لی جزا او عملی لکم دینو کم ویدین دا قبیلی نوی رما دا پار جزا دا عمل دا او لکم استاسو را پار عملو عمل کم عمل دا انتم بری تاسو بیزارا یه ممان دا اگه عملنا آمالو چدید که کچر تزب پا خطایی موما دروغ داود نبوت کری نو تاسو خود بیزارا یه کراس ندشی اوانا بری اون ازا بیزار ایمان مما دا جزا مما منا من جدا دا اگر عملنا کم کوئے اور بازی ظالمان چی دی اللہ پا کھوئی چوو من حم اور بازی ردی احل ما کونا آن غصوب دی جستمیعون چه وقت تکیا قئی فیگی کنا ایلی اکا تا تا وقت اک در سر پا غوگونو تا در سر پا سر غوگونو دیو لی دل اڤا ان الله بگوئ اڤا انت تسمع ثم ايتب اور ول لا ياكلون اگر چي کی عقل نشتا ي ندرزلوغ وگون يا کان دي پر كه خبر دي نه دي اخر كه کان دي اگر چا سر وگون و باندې تا ذمت كه خدای اواز رات بينا من ينظرو انا غشبتي تجوي ليكا الى علاماتي یله علامت نبوت کا یله قدمه نادا هغه لا مو د نبوت په کې د سر پستر کو د سر پستر کو کده صفستر دی ا د سر غورا او د سر سترګې دی او د ژر سترګې پس راځه یو د شرغو کو یو د ژغغو کو ندی پی یو کو کې خدلې دی خود سر کو ندی د ژغغو کو ندی او دا صرف پښتو ګوري خو دا زلب پښتون ګینه دي کتل دا په ان ته تاحیل اومجه ته بدنانه هدایت پاوکي رندوته جمع دا او ما دا او ولو کان اگر کږي څو یعنی الیدن نه کوي د زلستر ګیلنديدي او کدا شي یو سړي به و چې باश्वري نبي خو بشيرتي وینو کار ورته یو سړی دي چې باश्वري نشتا خو بشيرتي نشتا نو او ته بي چې دینو څو بشيرت مونته فين نشتا دا څه مې چې باश्वر ستوي د سترګو لیدل ته وې بشيرت ستوي د سترګو لیدلو خدای په وایي چې ان الله بیشک اللہ تعالیٰ چی دلائی جس لیمون ناسا ظلم نکی پا خلقو باندی چی احیو پوٹی چیستی آدان دولہ سلکی چیستی آدان دیمون بیگی او فترت اللہ سی فتر اللہ سی علیہ او فترت اللہ ہی فتر اللہ سی علیہ چیستی کی دامانہ دیجی ولیکن نن ناسا ان پر صعب میر دیمون لیکن خلط دخپل زانون سر پخپل جلوم کی چیستی آدان استیاذات ختم کړل دي او ظهور پسې کسانو غوړې ته فلم ختم کړل او چې پښې ماکه ګرځې او پر موز دی روجه دیش دا پا استعداد اللہ کمالات انسان تور کری استعداد دی پاک پنا ختم کری بلی پیشی نو دقا شر سورہ دی رازی رازی نو بس بیا اللہ سلگو خبر ختمش سلبت استعداد و یوما او با یوم اغرز بانی احسرو حم جا اللہ دی کی میدان حشر دا اللہ پاکو یو چا دمر دورور روزدان چکا فإذا كان محففا من المساقل لم يلبسو جدوين تنذي تركلي في الدنيا وفي قبر النقيم إلا ساعة من النهار مگر يو ساعة تروا دي تنذي يو ساعة تروا دي قبر جو الدنيا في تركلي قبل لا فاكوية تعارفون يو بالبطجن بينهم يو بالبطجن بے جنبا لیکن سو نفسینه نفسی پرېږیږی به امدا د نشکور یو بل سره بے جنبا کولی کېږی او بل سره به امدا د نشکورې خه الله په کوم چې کټ خسره لدینا دا تیسره دا ونیان دی ا که څنګه کذب چې نسبته تدریب کړی دی ملاقات او ملاوی د خودیتا چې د پاتال موت دینکار کړی او ماکانو مختدین او نه دي په سمادار حضرت یو بل خبره کوم چا چې تَمُلاَقَ الْلَوْ دَلَقَ الْلَا تَصْدِيقُ تَصْدِيقُ کو نا غَم دیو مُقْتَدِم دیو کا کوینک ا د دې زنه د اماده کې شو الله خیر خبر دی وی و ائمن رینک یا منګ او خیتا ته حضرت با دلذی ما ز اغا عذاب نعدهم چې منګ زه دې سره بادک وو نو پب یاونیا ها دمه جوړ جوړ دادا څو دما یې دما ته جواب مې ورکړې دما ته په ناله مخړې راخده او نه توفایان دا کوي چې شانتو خو یا به مونږ ستاسو خو قبض کوو موږ به د ساده د دینه په پروا مه کوو نو په ایلې نه دادا نه توفایان جواب دی ورکړي نو خاص مونږ ته د دې مرجاده وجوده نسم الله صحیحون او بیا الله پاک عالم دی دا شهود چې دې شهید د شهود نه لګري شهادت نه دی پاک عالم دی انا ما پاک مسلمان یې پاونچ دی نو چې کم کار کوي هغه معلوم دی نو دا الله نه مخود کوي نو شکم شکو شو د اړشکم کم یو شو اولنې ولې جنگه بدر کې وته خوخه کوي نو د قریوره کغه ځا په دی شو وړي او كل أمتين او اللہ پاک دی بل کل امتن او دپار دا ار یو امتو مقلف مقلف پز کہتا نبی بابا وئی چ امتن سرد مقلف کہچ دا ولی چ زمانہ د جاہلیت کی کم تیر رسول رسول دی حکم را سوون کړي اپمانه له غوي واده خو د پیغمبر څخه او رسول رسول فقالو اننا اليكوم مرسلون نو پکې ځان جاء هر رسول خو پیغمبر ددی را باغي پیغمبر ددی نو قضيه بینه هم را پیغمبر ددی او دوی به نو منا د فیصله بو دګي کنا په خلاف د او حمله د ټمون او د ولی انشاء حجت تام کیودانه د رښتو سزا ورکړي نو دا ظلم دی یا دا ظلم نه او یې کوونه واجب دی چې ماته حاصل بادو کله به دا باده د اعظم دا صادق یې صحابه نبی رسول الله قلت جدا نفسي بېګه اختيار نه لرو اند په ځان لپاره دوړن نه د بېګې د تپې راځره او نهفعن او نه د چل چې منفعت الا ما شاء الله مګر اگر چې الله ته اگر چې الله ته منځوري نه غږی له خبره راخا هغه زموږ د تعفر کندې عباره له کل قومه تن یو امت چې نه کړ عذاب په دنیا کې یا په آخرت کې اذا جاء اجلهم هر کله چې راشي نه ځږي انا فلا استقدمون لو بنص رستو نشي د خپل نيته نه ساتن او لا استقدمون قل انا ادم تو توي جماعت خبر راکې ان عذاب معذابه کچ تنا عذاب د خوره بیا تندشپی ان هر نه یاد روزي نوغه خا الله تو کوي ماذا اي شيء ان لا من هو وي کانا چطلوار باغی بانی مجرمان کی دا ولی پتا ما پر اعذاب اللہ وی تلوار کی دا ولی سما دا عذاب چطا قن دیسا چطا خوب دی چطلوار بی کئی سا خوب قولدی زما خونمی عذاب اللہ وی ترخت ندا ولی پتا تلوار کی دا وی حقمو تلوار بیولی قوائد وی تبیشت تزدقالت خبر اکر اللہ پا قوی ندی بی ویدو چکلکر اعذاب را بی بیمان لور خندر قوی از تم ایداما وقعا ار کلیچتا عذاب واقیشن آمنتو تاسو بجمان پی او اللہ باقی پی گئی آل آنا اسو آل آنا وقد کنتم بہی او تاکیس سر تاسو اے عذاب باندی تستا تلوارن کولا سم مقید اللذین ظلمون او بیا بوگی شیعان کسام ترچتا لیماندی پر شرکو فماسیو چردو کو او سکے عذاب وی کوم دې کم دې کم آزاد دې کنه اوسه کي او حد جونہ تا څه به جزال نشي کولې الا بما مگر په هغه اعمال و شرع كونتم تک سيګون ويستنبیونکا او وی چې کم حضرت مبارک وفي کي اوسکه جو او معلومات کيده تحقیقات طلبي خدا بره انکا ته وړي انکا ته اطلب ده تحقیق که ده تانا طلب ده کوئی که ده معلومات حاصلی ده د ده انکار ده پارا احقن هو احقن امر واقعی هو ده قرآن یا حذاب یا باس باد الموت ده طول سره لگی طول نو قلتا وطعی چی ای او زمان ده پخفل پرودگار قسمی چه انهو دا عذاب چه دی لحق امر واقعی دی امر واقعی دی نفس الامری دی او ما انتو می موجدین او نبا ایتا سعجز دکون که اللہ تعالی لارا خدای پاک بوئی وَلَوْ اَنَّ الِّلِقُلِّ نَبْسِنَ او کچر تشید حر نفس تپارا کم نفس او ظلمت چه شرکی کلی دی او دا ما توی چه لوح امتنائی دي. دا لو امتنائی دا جمی مافی الارد دیو سلکی دیشی نیشکی دی زکر تدے د دا خدا باچی جنن دا پل بچی آبا پی سنگر آشی کدا سنگر دیش کچھت دا ارد نفس تا پر زولمت چیز درمی کلی دی مافی الارد آنغام والو خزانی شپز مکر کی دی لپت دد بھئی گے نو دیب پی دیوار کی پانگے سردخپل نفس نا لپت دد نفس آ مقبول اللہ کا سری مقبول او بی بفت کی بیمانتیا پتر کی مان پت پیکی او بازوی چه اخکار بے کی انو اصرود ازداز ہونا دی پت پیکی او سو بی اخکار کی لم اول عذاب اب او بازوی چه پت پیکی زیادہ پت مانا ہوئی دیر شویلا چه پت پکی ندامت ایمان لم مار اول عذاب ار گلش عذاب او ولې بیا پټ کیدې ځاي په نه نه ځکه چې په غور رانکی چې مونږ تپه غور رانکی او خوځ بیا بینهم په یی کنه او په سره تو شپه ما باندې مخلوق کی بل کسته په انصاف سره مخم لازم زمون اودی باندې ظلم کیږي دا تاکید د ما قبل شو الا ان الله بیگرازه خبر دا چې د الله د فرض او سوي چې پښمان نو پزمو کی دي نو دا د خدای دی نو د بلچا شي نشي کې مارتوی چلو امتلائی دی کنی علا انہ انہ وعد اللہ جو عادتا دا خودای پاک باپاس باستا دا موتا کنور دا حق دا واقعی دا مطابق تا نفس و عمر سر دا ولیکن اکثر خم لیکن اکثر دا خلقنا لای عالمون یقین نکی فدی وعدی دا خودای ہوا یحی و یمیدو لاللہ جلی کولکی عملک کولکی او الیہ دو جعون بے گی عوضتا بتاسو پیش کی گے ندبارد سو اجم دې کوله ژوند کول و ته سم مشکل دي نه دي یا یوه نحناس او اي خلکو دا قرآن یې فلمي سر شي یا یوه نحناس کج اتکم بشکره غل تاسو ته موعظه موعزه ستوي پهږي کنا موعزتي تویه پهږي کنا چې اغه نیک عمل رغبت پیدا کوي د بد عمل نافرت پیدا کوي دا موعزه و چنیک عمل ترب تر پیدا کی او دبت عملنا نفرت پیدا کی دا معیزر دا یوسف پتخونان از دین من رب یکم ویم او دواغون دوائی دا لما دبار دا اغی امراضو فی الصدوری فی القلوبی او و فضلونوکی براتری جاره ایت قاعده د پاسه تدې شو حسد دی بغض دی رجب دی کبر دی دا ټول باسی دا نرمه اززادی مو باعث رسول الله صلی الله علیه و سلم په حدیثه سما په دې د دی دا دې تره په کنه شریف په یته مې دې ویلمه په شذور دی دا دې حدیث نه معلومه شوه چې کنه قران یې فيه یو څه د باسی نه ابراز دا په چا حسد دي عجب دي لريا دا چې دي او کفر دي بلکې دا شاهد دي پرعمه لاج دي بل ته قران شريف نه دي بي دي غوايه په دې دي چې وګورم مثلا سړي وي ماي سوره التلاوت وګور شوف اوکه وین شو دا اول ما ترى ورحمت دي للمؤمنين للمؤمن عام ده پر الله پبوي چې فکر kawa قل بفضل الله وایا چې په فضل د الله تعالی باندې فضل سلیم چې اسلام دی راځه مراد د فضل نه اسلام په واره کې یو ترجمه تفسیر حلبانی را کړل دا چې مراد د فضل نه اسلام دی او د رحمت ته مراد نبوت د جناب محمد رسول الله و ما ارسال نہ ک الا رحمتل للعالمین د رحمت ته د نبوت تر رسول الله ايوب په ترجمه کې لیدته ده به اجازه ستنه وری قل بفضل الله ففضل الله خديج قرآن دي او فالرحمة خديج عمل بالقرآن دي الله مرزونا عمل بالقرآن بيا مسألة دي ندادوا فبذالك فليفرحوا فالديد خشالشي ففضلوا برحمة او هو خير دا بحضار درجة بحترد مما دا اغف معلوم نه دا یجمعون چه خلک راځي ما کوي او ټول بيو قل تو چه ارائتم تاسو ما ته خبر راکې مانزل ما الله ما خلق الله ما تاسو چې محترم شان شنه الله تعبيرو دې کې د خلکنه شو انواعد چا شو نه په جهلتو مينو تاسو ګرځولې دي حرام او حلاله ما مرد تفصيله في صورة الانعام دير شکرنا فاتمه فاركي قول تبطوي دو كأن وزن لكم كأن الله دا ست إجازت کردي أمر کر إقلدي لكن تاسو دا على الله بل على الله أم بمن دا بل تاسو بألا بأي تبترون دا بأ تب خبر جورا بي اللا فا وما زن لذينا أو ست قمان دا آي قسانو يبترون جديد زان جوري په الله باندې کزلت روغو او نسبته تکیوم الکیامه پرز د قیامت ایا دې ګومان کوي چې الله ما حزاب نو ور کوي ولي بن ور کوي ان الله حلفت علی الناس الله خوند د شکر نه دادل چې توبه تایب شه خه دا خدای نه خاص دي بلاته معلوم چي دي کنه عام دي دا, دا حضرت مبارک سره دي اګه ټول مطلب سره دي حضرت مبارک ته کېږي في شان امرن وحالين پيو امر کي وشانن پيو شان کي راس وما تطلو تم دا واخد مخاطب شګه دا او د عروزو په کې لیپتی نشه دا تطدو دومو پرتشغښه په کار دار چې دا لیپ نوي خورسمل خطه قران یزیم د نور خطو ته تعبین نه دی حتا نه لايق اسان خط العروزي او خط القران ورنګه دې کې ولید غوړا غلی لانی په تتلو کې وو چې دنه د جنه نه دی ورته تعالی یذو ته د خپل د نفس کې دی مې وو بي ا څنګه چې ګومان ته د او باقیه علی پلې دی نو قران کریم د نور خطوتو دابې نه دی عثمان شه بس لیکل دي د منغامنه وصل بنه وتتلو و ماتت د نل لې منه ته دی امر او د شان نه یا من ہو من جانب اللہ دے من ہو کے علموں دو خبر کریں جدا من ہو کے ضمیر شان تراجید تنل لید دے شان دے شان سرے چرے سالت تے شان لے سالت یا من ہو دے خدید تر اپنا سنل لی من قرآن قرآن تر اللذی انزل ہوئی دے اغا قرآن چی دی اللہ تا تنادر کردی او لا تعملو او خدای پا کوئی دا خطاب عام دی پس تا خطاب خاص مال ازان پی پیکن او آغا پریام برد خدای سر خبرشوا اتاق او محصبنا او ماتا تا بوری سر کی داویدی چې چی بیانو علمی محیطی تاالا بیان دا علمی محیط تاواجب تاالا دی ولا تعملون تاس عمل نکوه تاسنه کوی من عمل مستان نسو من, دا من دا معنا دا عمل داغلی دې د تطجید وکي تطجید په من اللفظ د باز معنا د لفظ ولا تعملون الدثبن دا عمل نکوه ولی تانسو نکوی من عملی نیو عمل کدا نیکی دی کدا بدی دی کخدی کبدی مگر اللہ پا کوئی اللہ کننا علیکم مگر منگ یو پا تانسو باندی شہودن عالمان دا شہود سمانا غلماء دا شہود دا شہودا دا شہودن او دا شاہد دا شہود نا دے دا شہادت نا دے مگر منگیو پتا سبان دے علماء ورقباء عالمان ورقباء یو کنو رابط جی اس تو تو پیدون تأخذون پی تدخلون پی چتا سو داخلے گئے او ان نوزے پر کار خدا احفاد برمائی او ما یعبو بود او نغائبی ما یعظو بو بمانعی ما یغیبو نغائبی کی عرب بکا عن علم رب بکا ترقی دا اپنی ستا سرمع قبل ترقی دا ترقی دیل علم دا او نغائبی کی عرب بکا علم دا پرولدگا استانا ممستان زررتن بے گی برابر زررتن میں دو در جمعے کڑوی یاد اور کوٹی میں ایا څنګه مرته مين سلکان دا پوکی پوکی سر رسینته ییګی رازه په ولمو او خبائث هر کوټی میګی اایا لاسو ابا منسد ګرد غوبد پھر اذن بزمکا کی ولا فیس سماین باسمانت ولا اصغر من ذالکا او نو ور کوټی ددی او ولا اکبرن غتدی زرینا إلا في كتاب مبين مگر دا به علم تقدرې کله وحي محفوظ کدي چې دا وینې د ترجمه په علم د خویا سره سید ولا هغه مرکز علم تقدرې دي کنه الله رحمت جل جلال فرمایي الا دي اعلی کتاب قانون دي دا پازي د فرض تنبيه خداب اغه ذکر احتمال د شک بي پكي یعنی احتمال دا انکار پکیوی نمونکنین د ولایت نشتا کنشتا نشتا دی نزدک احلاب آنی مصدرش واق علا او باللہ رچرا روانا خبر محتم بشاندار بالکل بین دہا پا احتمام ولا خبردار ادا خبر را په غور وو رئے بڑے کی انکار مکو ہے دا اگور احتمال دا انکار چا پکیوی اخد اکرا جی ان اولیاء الله چې دوستان داخله اولیاء جمع د ولی ده چې راغیث کېده ولی په لغت کې دا ولی نه دی ولی نزدې کته وي او دیم خدای ته نزدې وي اپښلا چې خدای معنا په خپل کړی ځا ته روانه موباب یو خبر مزه تاسو ته کومه مسجد نور پکري نه کو چې اولیاء د خدای چې دی لا خو خو علیه نه به جره په دې باندې پاینده ژوند کې اولاكم يحضنون انا بدوي غم جنش نبا يرى بدوي باني دعزابا انا بدوي غم جنش دبوت كيدو دع سوابا غم بميراني شن جفتا اتنا يو ولايتي عام مدي يو ولايتي خاصة ولايتي عام ايمان رولا لكوايا اللہ هو لي والذين يخرجهم من الظلمات لنور تحفل اونه تاسری خاصه دی دې د خدای په دوستانو کې داخل شو په تاکي او بل ویلایتی نا او بل ویلایته خاصه دی ستا کثرت ذکر دوامت طاعت او طول احکام کې او پر طول الزروات د دین راه تکول او د کبایر نو مخکنن ځان ساتل او که شعار یو دوام نکوه داغ نه دا کوم خپله پته خو فی کثرت دوام دو اطاعت دې دوام اطاعت او دو احکامو کې ازویات د دین راتکول د کبایر و نزان ساتل او صغایر باندې دوام نکوه دا وی لا ته حاصل خپل وی په کې دا څه څهږي هغه د دې سره راغلي په چې څنګه پیژنې مو وی بینی کنه ته نوږه راځه ازار وو ارکل چې دی اولتي شي دبان د تاسه دا چه حالتی چه خدای سلطه یا چی چرا زمد خدای تابیدار چونو خواب چه مان دا خدای تابیداری کنون دا بخی دا حدیث تکراری دی خواب نو دا دی دی الَّذین ازداد اولیو امو الَّذین الَّذین ازبایو سلیره و لگی چیالکا زمد اولیو که او داخل منو خلایوی دا پا زبانی جی بحرک نکی عمل پا گواری الذین آمنوا ودعوا ربهم دچی معنی وروړي دي او بی يتقون يتقون وکانو بی یتقو ویې یتقو نه مخالفت الله جزان ساعتی د مخالفت خدای نه پټولو خبر ابه پوشه الله پاک د دیگه خدل للمتقین کی مدری قسمت تفاتع تبید قرایات لنا لهم البشرا دبی دبر خوشالی دو خوشخبری در پجون د دنیا کی اپا خیر حضرت نا تاسو شو ولی بشرا تل حیات دنیا سدی ها د حضرت پی الرجل او ترا او تراله الرجل او تراله دا حدیث نګر یار او یا صالحاتو دا کله خوونه دی رښتیا کومه صالحمنصر شاهد کا یاران رجولو چې څړې په خپلو ویني او ترا لهو کلمات الله نشتري بدلې لا تبديل لا تبدیل نشتر بدليد لكلمات الله لمواعيد الله لپاردا وعدو د خدای کلماتنا مراد باندې دا وعده با کړی دا چې له حمل بشرا په حياتي دنیا او په آخرت دې دې وعدو کې با تعلق وي دیکه به تخلف نه تبديل باندې لا تبديل منلا خلفه نشتر خلفه موعد خلافي لكلمات الله وواعدو خدای کې او الله په کوئی جزالیکا ته ابشرہ چي دي هو الموز العظيم نا كان يبداً لغي نا كان لغول الغي بكاري ويقول للذين كفروا لست مرسلا ويقول للعصر والعجي ويقول للذين كفروا لست مرسلا وحضرته وقضي باقي ولا يحزن خولهم غم جندينك دان رويناء نا وقبلها جنده شما بعد دلت بواقفوكي وبدريجنو في ارتباعي مرد شوروكي شدنا ويناده جدي شدتو ويش لست مرسلا ولی ان العزته قوت او عزت لله وحده پد لغړي جماعتول الله وتا کوي کی او اي تا بڅرالو ليكيو دي بمغلوب وكې تا هند څه شي شو دا هو سميو او ال عليم هو سميع لا لنداويد تنت لبيانات ان جر العالم لپپيل دا, دا, دا او ول دا خبرم په اورو وره چې بیشک هغه څوک چې الله د پاره دی هغه څوک چې پاسمانونه دي پرشتہګان او ومن په ارضی چې انسانانو او جنات له تخله مملوکان تخله مخلوق دي تخله مملوک دي او ما یتبه ول دین الله یو خبره کوي او موږ قشه او تابیدانی نک کسان یدعونا چې بی عبادت کوي من دون الله سواده خدای نه د اسنامو هغه نوو دا سده دا شرکا د یت تابع مقول ده ښا پیږی کنه اددیته هون کری مقول مارېستره په ترټمه کې او تا بيداری نه کسان چې بي عبادت کوي د بوتانو سیوان د خدای نه بي تابیداری نه کوي شرکا ااده شریکانو د خدای په حقیقت کې دا په حقیقت دا خدي شوراګان دي کبل په ځعمهم الفاسد بلکې تدبیر په نا هم کې شوراګان حقیقت کې شوراګان دي دا حقیقت شوراګان دي کدا مزحومي دي دا تدبیر په نا هم کې شوراګان دي خدای په ني شوراګان دا مانجهه اين يتبون دي کې وي تابعدار دي نه عبادت تا بوټانو کې مگر دا سلفی ګما چې ال اسنام متشبعو له پش باو له ها غلاي شپاو نهند الله او انهم لای خوشون ندي وي مگر درو جند وی دلانا ربنا جيرو بمس لذاتي جاءل لكم الليلا نمده خدای یو له نعمت چې کته ولي د ستا شرابه په دې لپاره چې تسكونو پیه چې تاسو په کې او بدن ته کې آرام راشي او په او الله پیدا کړي درو مذشرا پڑیگی ان روزی پیدا کلی دنکی کزید لی دو وای پیس علاک آوان او زید لی دو کلی دنکی لیکن مقصر خو لی دنکی دوئی اللہ پا مقصر تعبیر ہو که ندام جازان دے او گر دوولی در وز لی دنکی کزید لی دو زید لی دو خدا یعنی دی کدالی دل دم رڈیو دی چتب ہوئی دا عینی لی دنکی گرد دلی ځل ستې نشپد کې زړ تکوري نو مخشر ته جوما بوځي چې نو ورته مخشر څنګه د مشه پالته دي دون کې دا وي نو سمانه زه پیږي کنه دا نشپد دې لیدو ان فی ذلک پدې مذکور کې خار جوای اکه خام خایو ټکی چې وینې علاوه کنه بیان ته محتاج ان فی ذلکا یقینا پدې مذکور کې لا حاجات نو ی د قدرت کې لکومن ايا كون دا يسمعون جاويا اوري پاوري دو رقم الاولو قالو قالو اتخذ الله حضره بكيه يهودا نصارا زكان قالو اتخذ الله وي ديتش الله ني ولدي اولادنا سبحانه باقي خداي لنا اولادنا ولا خنيجو خداي باس بي فروا دي د اولادنا اوليتي فروا دي د انوا تساجدتي اولوا تاجت هو محتاج رجي انه ما في السماوات د د لپاره دی هغه مخلوق چې موجوده پاسبان نو کې او ماورایو او مملوکتی او ولادت سره منافي نه دي د مملوکیت او ولادت ته موجود په ماوریت کوم منافات نه ان اند کوم نشته رس تاسو په نسب باندې مين سلطانن څه دلیل به هاذا اتخاذ قضایي هاذا په دې اتخاذ الولد چې الله الوادنه ولید د ادم شهره اتخاذ اتخاذ سره اتحاد الولد اتقولون پېني وود الواد تر صدرې نشته اتقولون تاسو وای أنا لا ته ما هغه چنسبت چې نسبت الواد لا تعلمو چې لاغه سند تاسو سره نشته سند لګيای قل ان الذين تو وجه آن کسان جب ترونه چې دې دسان جوړي په الله باندې دروغو چنسبت نسبت الواد وته لا یفتحون فدي باندې دروازه ته کانې به لکه اون کامیا بنشي ماته اون ادا خصري له هم متا هو زديده فرض پي کې سامان د نبي دي په دنيا په دنيا کې سومبيله نه مرجو هم بعد الموت بعد الموت سوم نزيق هم ابي اونګه قص کوو سخت عذاب بعد الموت د ماکان هي پرون څو دا غمني چلي با کافر چستا ده پاره 16 او د نور خلقو د پاره تعریف شي د نور حلي سلام واکولو چستا ده پاره به 36 شي چې دا تنذیب جماعت استان نه دي شوی مخقم شوی دي ا د نور خلقو د پاره تعریف شي څنګه به تعریف شي دا چې د نور حلي سلام د قوم بلل نه حاله او عرشو د ګناده بچنه ندی و د ګنا نه ځان قبل ده دا, دا, دا او حضرت پته شي الله عبد الجلال فرمای وو تجحضرت قولو لا علیکم بدی خپل قوم باندې بدی قولو مت باندې خبر د نوح السلام نوح باندې وقفل لازم دي وخفوقی کتو وصلو نو اذ قال بو ی تاسو بتو چبتو علیکم نبأ نوح ان اذ قال متا اذ چې دې د حاضر توت نو دا اس دا تو وطنو نشو ها دا اذ د وت دا تلاوت هغه تیم کې وکړو چې دوی خپل قوم تن په هغه تیم کې رسول الله تلاوت ممکن دي ها نو دا ځار مهمه وره دلته وقفه لازم دي وتو خبر ختم شو اوس اذ قال دا اذ قال چې دا نه په نوح نه بدل دي دا هغه نه بدل دا کیسه نوح عليه السلام په کوم تیم کې دا په هغه تیم کې و فالقونۃ کی آقوم میں ہے قوم ان کان کبرہ کی چتوی سکی او درن کبرو قرآن علیکم پتہ سو باندې مقامی بیگ کنا ا او در دل زما پتہ سو کی په وقت انظار کی چتا سو روما اپدی تیم ته زما کیا او بج حضرت دقیامی نے ترجمه پمکرس کړل دا زندگی تیر اور زما سو کی نہنم سوا کار يا جماعه مكاني او تذكيري او لستل جماعه تاسوتا متذكيري اياكم متذكيري اياكم من تا ذكرت فعيل اوتاس کړه دما او یادول زمما تاسو ته بیا یا ته له حکم نه وړي نه دایته محکم به خدای دی آیتونه د خدای او یو موجدات کی راز نه په الله نه په سازه زمما په الله تو توکل نه په اجمو زمما په خدای بس توکل او برو سره نه په اجمو تر څو جمع کینو حلیص نه خپل قمتو وی پيږی چتا سره جمع کې لیک کنه امرکم نتنسو فأجمعو نتنسو قصتو كاي فأجمعو نتنسو قصتو كاي أمركم دخ بالكار كم كار جبا معباني كوي ندا صدا فأجمعو شركاءكم وصم لا يكون أمركم عليكم غمتا وصم قدوي لي ولا تنزرو ندك دا نبي دا خوف تدوين أو بما قبل نبي دا تمي وددوين تبصنتی پسرا دا نفق روز دی روز سره ذکرنه وم ما سلوکوم علیه میں اجر دی نپدی آیات رنفی د خوفه او پرهرمان آیات رنفی د تمی جاء سلام تمم ستاوسنشت نفع اجمع رو نو تاسو قصتو کې کم کار چما سره کوي او شرکا اقوم پیږي او ما شرکا اوونه د مهادی ها نو تمہره د مهادی شرط خپل شرکاونا سملا سم یكن او, آو, سم او بیا دی نبی امرکم تدبیرکم ا आकाश تاسو چې کومه سرکوي علیکم غمتن پتا شودې پټ نیو بلکه پخکارې وکي او سم مخذو او بیا ادا کې الیما تا چې کوم کار پما کوي هغه دا کې ربي راځوي سم بیا راځوي ما تا به کې کنه الیما تا چې کار ما سرکوي wala ton zairun aw ma ta mahalat mara kawe es nazmungus ta su kana nazar mori she bewa ta wizi da suafa ne ta ali wa ta mi mori she ba ga moojiza sabab ye da moojiza ta kana rachi pake lagi ay za partas khana ku ji نور څنګه وایي زبردست خبره کړې واقعا چې یو سړی د زرګونو خلقو په مخابلې کې نو خطر سره ست دی دې پیغمبر د خپلې کانطا قموجه دا چواکې زبردست مې ښه خبره مې یبن موجه څه له وایي رضا ته ما ویلې موږ خو کنه دې وته فکر شته یوازې کونټه نا Taliban دوی څنګه دې پته باندې یو کار سره چلو کنه غیره سره ویش اکاؤنٹ یې راغلاست موریش وګورین اوسطه چې په بس موریش بیا د شروع کولو خوم ده به نه راوځي نه نه په خاموجته او خپل په مخامله کې لګیا نفه انت ولایتو کته سوما تا کدی یی راز کای نفه ما څه درنهشتوی ول زکه څه چاند غواړم چې هغه بندشي اسپیکر کاه ما سئلتکم نو زه سوال نکم د تاسونا په قران عظیم آپ دې تبیه من اجل نصا اجره محمد علی سلام الله علیه او علیه ان اجلیا نو دې زما مزدوری اجلیا سمنه ثواب عمل زما سواب د تبلیک زما الا على الله الا على ذمه الله مگر پر ضمانت او عمره ته امر شوی دې ان اكو نه ملن جز شم ده مسلمانانونه نو زکه تبلیغ می هميشه جائز ساتل دي زکه تبلیغ ورما چون کی منصف نو پکذبوه پکذبې دې شو کونه شو, شو حضرت محمد برداغه مشوي دې پکذبوه تکذبې شو نو علي سلام پات تکذبې وک پنه جاي نه هو من غني جات و ممعه او هغه څوک چې د سترو خپل خپل کې په ډای کې او بیگ عبد ابن عباس و یا چې صحیح روایت دی او نس قوم رجال بنس قوم نساء او داسې دي اټیاه اصلېخ کساندار نه دي سلېخ کاسان زنان نه د ادم احسانی و دوئی که من دقلی که بس تخکی که که کلالا چرا پیگه سلویخ زنانه دی سلویخ ناری نا وجعلناهم خلائبا او منگ ریچ کم دیو اگر دول نائبان او قائم و قام دا غرب شدو دا غرب شو خلق و قائم و قام نائب دوئی مقام درده غلمون لکل دیار بای چې خلائبا مقام الغارقین او اغرق کنا او غرق هم خپل طوفان دی روبوتوی الذين ا کسان کذوب ایتنا چتا تجلی وکړي د آیاتو نه زمونږه د معجزات او وګور چې کای په کانا ته به تل منذرین چې څنګه نشو اخلي انجام دی رو لشو منذرین مې رو لشو چې خدای یې روري او پیغمبر د خدای یې روري نو کېدی چې دا چې عاقبه ستاده دې قوم شم تا قصو شم ما یا رسول الله سلام نوسته موږ را ولي ګلاله په ورس رسولان پیغمبران لګاتار اے بل ځای کې دي اتل سما په پر لپسې پر لپسې تتر لګاتار نو ګر هغه اوس هغه رسولان تتر دغه پکې دسته را دی نبل ځای کې لکاشیش علیہ السلام ادریس علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام الہ قوم یې په تلقوم ته نوولې کو نه پجا او همداده دا انو حلی سلام نو سړي کوي نرا حی وتبیل بینات بسکارو او جباتو نه په ماکانو وکړي نو پس نو دا کافر لیومنو بما چې ایمان روري وي بما په اغه معجزاتو د پیغمبرانو کذبوا چې دې تذکیک کړو به دې د هغه معجزاتو من قبل لمبږرا تو د پیغمبرانو دا بلکې سره له مبدا د تو د پیغمبرانو چې کبه انکار باندې ولاړو په حق انکار پاتې هغه انکار په تذکیک بدل نه بدل نه نه معنا رحم او په لترجمه مشهیده مکه نه جی چه پجاؤهم البینات نو پا ما کانو نو داقو لیؤمنو چیمان روڑی بی ما پا آنگی احکامو باکی رجی قذبو بی خی چه من قبل پا اولو الوحلت قبلو من اولو الوحلت ہے چه دا کم شاید تقذیب پا اولو وحلت کے کلیو نو پا آگی توجیک بدن نکړه خاطر کوشي کاپین شو دما نه لږه که ځان کمزک ترانګي نت پاو مونږه قلوب المواطنين پیګي پسونه د تجاوب سکون کی چې قبول دی ایمان پکې او شي انا پرځه کی شوم باحثه بیا د دې حضراته نو مونږ بعد موسی موسی علی السلام مبارکم رولې ګل اوه الحمد لله سلام موسیٰ السلام مبارکم رو لیکم حرون علیہ السلام مبارکم رو لیکم ایلا فرعور ویگه فرعون تا او وملئحی او دادا دا سرداران تا دا چکم دے سرداران تا بے آیا دینا پخپلون نحو موجدات نپستقبرو بی تکبرو کو تا ایمان روڑونا پاگئی اوکانوود بی قوم مجرمین یو قوم نا فرمانا چا پتبیت کے نا فرمانی پرتوا اللہ رسول جل جلال فرمای فلما جاءهم حق هر کله چلاله دی, دی ته حق دی من عندنا زمون بجاری بلا نو قالو ربی لسحر مبین به شک دا جادو د احکارا جادو احکارا دی نو دا جادوگر آئے تا ته یماتی بل شک مصالح اسلام تم ویل شو اغه لمات قران ته جادو ویل شک دوران تم ویل نو قرئ تا غر له عبرت ته اوی موسیٰ علیہ السلام پترکت اینکار دی ظالمان تا چا اتا قولون لیل <سؤال> حق تالیب <سؤال> دالام تا ماند فیدی و مزاب حدد دی فی شان الحق لیل و فی الحق اوی موسیٰ السلام چا آیا تانسو پرشان دا حق لما جا اکم ارکل چا تانسو تراغی سحر وایا تقا شان حق دی چا جادو دی وار که خاط دازه دی زیانا میره استره. از تری از سحرون جادو دی نا جادو خونه دی دا. وار رغا که رسنگه جادو دی زکر جادوگر نکامیابیگی او زکر تاسو کامیاب شما متاسو میترول مغلوبک ریکن ولا یبلخ السحرون او نکامیابیگی جادوگر او وقت احل ابلحتو پی المقابلہ اے والی دا متنبی چکم دیا خدا تردیکی متنبی تسدیق خدای نه متنبی چاته وې چې په زور دې دا نه بوټ دا وکړي په یوه خپل کلا شرقایي او خیالایي دې کړی دي چې د متعلق تسدیق کوي متعلق تو چې خدای دا وو هغه تسدیق کوي شرقایت کې دا راغستې او متوال نه نه کوي شرقایت کې او په خیالایي کې او د متنبی نه کوي وانه کې پیږي وینګ کنا په خیالې باندې پر باندې رحمت الله علیه الی کلیری چې موسلم متفق دان ته یو شرې را اته وی وسه به دا یو ستګې کوم دې کار کوي دی او من کوي لکه پیغمبر د خداینو په دي دم دام جوړ دا یو کار نه کی نو چې په دم واچو نه په لړ نه د د متنووی خدای تللیک نه او په شی او بل بیبي یو شري وته راکه کبي یلا سبي وي زمنګ پکوړ کې چې کو د او دغه او کلوه او لانه پكي تو د متنووی خدای او ګوره اته متعلق کوي کوم ورته چې په میډیا رجته ګرمیدو کنه او دا غدي دواقې نه داغه یعنی باران غراوه باران غراوه هغه وکړه هغه ته چیرته یې مت ان شاء خبر کاوه هغه واست شپه په خوله پاک ته رسیدل ویالا وې تا ته پته نه چې زه ته نه سم پدې ما ملګره ته معلوم بدن یا کته تمعلوم مته چو کوس دعوه کړې دوستي هغه دیم نشمه مې استاد دې داوینه ذکر دی دیم نشمه اصل خلکو مضبوط بار و ما ځګه به په روانه آشر غیث کې اخیاله کې دې کې دې ګوران ګوران د دې متنبي زکر تصدیق نه کوي متنبي چې انسان کی دی شي دی شي کنه نبی هو انسان کی دی شي کنه او دمتعالیح دکا کیاو چه دمتعالیح یعنی دیخ بندخده نشکیده فی که که که که که که دبنده یعنی ازا خبره چه دیخ سار دی بار تکی نیو دی بیالا داودخده آیا او خوکرمتعالی که دیفی کو رو کو گره اصیده که که که که که که که که که که که خبره دا. او حدیث که را گلی من جرا مجرح البولی څه چې په پوهه دی په تا کپور څه کوي خدای خو لا څه کوي به د په پوهه لته بهږي وړي میتیادې وړه په له هوس په تا کپور دی دا تا کپور تینګا کوي دا حدیث کرا په خپل خدای ته نو نغره شي دغه ویژه کته دې کوي دا قد بدن پدی کړه دا بدن عن شری پدی دلیل دې چې د خدای نه نو دغه شری الله هر جلال فرمای چې بدعشادي ولا يفلح الساحرون دا نه د جګره مو دي رغيدري لمساره ته مختصر هو نه خبر وکړه او نه کامی بيغي بيغي جادوګر اوسه کړي شي وې ما قال ابي بتوي چديتنا ايت تم ترغلي نتلفي تنه چتمن گاواله بيغي اما دا غدي شركينا وجدنا عليه ابانا چمنګو يمونتي دي باغې باندې خپل مشران وبلرنة. او بلرنا او بل وَتَقُونَ لَكُمْ لِكِبْرِيَانِ او شئی شیستہ صدہ پارا باچائی یعنی باچائی ولی سیستہ صدہ پارا کیبريان من باچائی یعنی تکبر ولی دا باچان متکبرین بکرنی ہی متکبرین وَتَقُونَ لَكُمْ لِكِبْرِيَانِ پھئی او شیستہ صدہ پارا باچائی او تکبر و غرور و فتح عرض و پس مکرمی سرکی اواما نحن لکما بی مؤمنی بی مصدقین منگا نیو قطع سو بانده تزدیک کونکی وقال فرعون او تونی وی بستد دا تا بیدا موجدت دا تاصل مخاملکو وقال فرعون او تونی اوی فرعون چرا راتگو کیماتا اے اے اے پیگیو کنا قصفیان وی کل تساحرین علیم پا ار جادوگر بانده چا پور تیپا پنی سحر کی نو پا نمجا موسا علیہ السلام متوبې چلو کو او سورتی عرب كثير شو اے چگی و تلاول وین نو درته بداشه کړي چکان له هم موسی القوا بعد ما قالوا لهم ان و ان من نحن الملقيين يا متوبي انکو نو دا داوی د بینا نو شټړه وړي تا خپل دینو کې 100 نو غور دی نو خپل جاتو خاره کې پیش کې ما انت ملكون هغه چې تاسو یې پېښ کړون کیه او خار کړون کیه او کیه فلم مالقو هر کله چې اسباب د شهر قال موسی موسی عليه السلام وی ما اغه شئ جئتم بهي جئتم به شهر جئتم به چې تاسو پاره را تکړې دي اسحرو داسری خو وسه هردا سری جادو دي دا خبردون ترام مخلوبې او څوک یې چې کنه ما موصوله ده جئتوم بیده ایسی اللہ دا موصول سرکتی ده موطرح ده اصحر ای خبر امشای چطان سپراتر کرده اجادو ده او ان اللہ صحب دلو زرده چا اللہ بدا محوکی او دا دے بطلان مخکار کی صحب سمنا یوظهرو بطلانهو دا دے بطلان مخکار کی او ان اللہ علا يشلحو اللہ درستی نور کئی عمل المفسدین دے گئی او تاسو مقابله د موجزي د نبي کې مقابله د موجزي د نبي کې دا یعنی د جېرو کار غوري موفسدين عمل چلي دې دې ته کې نه دي دا په مقابله پیغمبر کې وایي غوري وشي ا تاسو شارې جوړې کړه او چې جادو دې په دغه ځنا بارا وره ح قال موسى ما جئتُم سحر ان الله سيبتلو ان الله على العمل المفسدين او بل بوی خپل هو الله فاحد بل بوی یقل زو زبر او بل او بیا بیا بار مشهور باندې چوکي بیا به بیا په چوکي بیا به بیا په چوکي درګه دا سلا سبب و او دا په می دا ترګه دي دا دم ترګه دا د مشهور په یګي دا بسو نه چې په ځان دیوبې ته پیګي نو کی به د رمشی او بت بط... او کا غديو شربي امري كري دو پر جما ربو بح بجل مين صالحي کا کو نوبت نظر او شهر او قوت د تور د برب علاج نه به اثر نه یولوی تیار اچ او مجرب شي مو يحق الله او الناس ثابتي حق له بكلماته فحبلو کلمو هغه کلمي چې په شان درې سان لتر وصول کرا وا دې چې په شان د پیغمبر د پیغمبرۍ کې راغلي ولونکې حل مجمون اگر چې مونږرمان یې بل کني الله پاک وایي حضرت تمانه وړې د دنیاي مان وړې دي تمه امني موسی فما امن ادم موسی ایمان په موسی عليه السلام راوندل الا ذريتون مگر ادره قلي کم مقدار یو توي في قلي له کندې کا من قومه لقوم ده فرعون لقوم ده فرعون یې اوسوکه فار په ایمان یې ځخه اڅه مومن د علی فرعون د وسترا روان رښتوا به وکړ ته تسریع ده قدرې قدې دراته دغه کسان علی خوفن علی په منځه ما دي ما خوفن یو ده فرعون یې یری ده یې فرعون یې یری او وملائهم او ذا حاکمان وقلنا ملأ من السرداران شيكم حاکمان ودابين يريدن ايده سرداران دفراعون نا او دابين يريدل نادج ان يفتنهم جبي خطاكي او یا کینان پراونچو متکبر ظالم لا علن لا متکبرین متکبرو فی الارض پس مکر کی و انه او تعقیب سردا چر اونچو لم ال مشریفین لدا تجاوز کوم ممکنو چې د حد انسانیت ته ربوبیت تجاوز کو او قال موسی نبی موسی علی السلام یا قوم ای قوم زما بنی اسرائیل ان كنت مامنتم مله کتص ایمان باللہ ربی تاعلی چې توکلته توکلوا پدې او د فرعونو د سرغارانو نه مېريږئ ها ان كنت مسلمين کته مسلمانانی دی پېږې ځکه چې مپېږې کنه د مسلمان چې کم دینو کې یک صدې په خدای باور وسوي کنه مسلمانې الله دا, دا مختزا د اسلام ته نو قوی دیشه علال الله توکلنا زمن په خوده توکل دی خاص په یو خدای مګی کنه اصل کده علال الله مقدم شوی دی کنه اصل ته خدا شریک نه چې توکلنا علال الله صرف په یو خدای زمونږه توکل دی رب بنائے پرو دیگر زمن لا تجعلنا زمونږه مگر د فتنه تن دوی کی فتنه نه پاره د قوم ظالم څنګه فتنه چپی ته ته پمږه غله باور کین نو دوی به په شي وای بچون ته حق دې چې د دې چې موږ حق یې او بس راځه وا او خینا او موږ وحینا ولي ګله موسی عليه السلام ته واخي هي او د درو حضرت اسلام ته د دې خبرې چې انت بوءا وارخا انت بوءا له قوم قما به مصر چې تاسو کورونه په مصر کې برقراره ساتي ژول کئ اے ان تبو وا ان چ تا ژول د خپل قوم د پاره په مصر کې بویو تن کورونا کورونا ژول کئ کدا کورونا برقرار او سدې پیران د مکه به کورونا عمر دم ټول کړه زته کدا ترجمه کوم برقرار او ساته دا بابا وي چې دا کورونا برقرار او ساته ولی کورونا عمر کوم څه څنګه دی مخکې کوم دا برکانو سره او د دې نتیخ ته مکه خدای محافظ دی خدای محافظ دی الله به هم ساتي ته او وجعلوا بيوتكم او او کرد به گور